بسم الله الرحمن الرحيم باب ما جاء في الدليل ان الكفن من جميع المال دي باب کی دامت ذکر کیہہ چې دا مړی تکفین او تجهيز داوته ټول دا مال نا کی او کبدای کې ټول مال په ناشون هم خیر دی مقصد داله چې کوم وصیت د کړو اغه د صفاتینه شو یا ورثه او د صفاتینه شو نو هرده اول باید د مړی تکپین تجهیز کی مسالم داد دا. په یوه دا باب باپ کتاب الوصایت کی راو کناب ظاهر د ری باپ د کتاب الوصایت سره مناسب دمال اور یہ دا تشریطہ سو کے مناسبت پخپل مال لوش د مړی مال پری تقبین تجهیز کی ختم شو مندجه کم وسیب کړي اب کمزہ کی جاری کی او اسی جاری کی میراث پر یا نہ تقسیمي دا خباب رضی اللہ عنہ حدیث ذکر کړي قال خباب رضی اللہ عنہ وی مصعب بن عمر قتل یوم احد دا مصاب بن عمر ترکیب کی ممتدہ دا او قتل یوم احد ولا خبر ده او قاله کی زمیر خباب تراجے دا مصاب بن عمر قتل یوم احد دای مقولہ جوری خباب وای چې مصاب بن عمر قتل شو فورز ده احد او حال درچ نو داغرا دا پارا مگر یو پټ در چادر او منګه چې کلام ده سر پټو پی ویراوی ا چې کړه به موږ د وخت په نو نور سر به راوت او وی در رسول الله صلی الله علیه وسلم حتو به را سه پټکای تاسو ادره نه میرا سر سردد او غره دوی تاسو په دونو په د باندې مینل از خر سر ګډینا یو خاص قسم تاریخ د غریدا واخرې ته کی تاسو ګورې اخریوری و الرام زف Nacional فasure سanorان روی اچ schnell کن نخطیر زنگ نوانلی لری اچھین بایمان مشکلی در اس پانیم م masked names مية کرم بامان جا فرننجې لهی به بعض په بهیان دا کې چې راغرنې چې سره چاته سووبخي جا چاال دی به بیا اوسط اویت وکړي شي د د واحدب دپاره بیا په دغه با او یاری یا د به په میرا کې وختدي دغه میلارره لکه مثلا پلار چې دی هغه تهسه ش بخلی وي او بیا وی مړ کې نو هغه د پلار د پااره په دغه یبان یا زوی مل شو دغه کم ش پلار بخی وه میر ته پلار ته میراث کی فاتح دی بارے کی, کی ساو کم دی حدیث در عام عالمی چې بس جایز دی کبیر قدرت واهب تراغل مس مثلا مگر چې بازی او دماوی کم سیسر واهب هبا کرایوی او ده هبا واهب تبیر ترال په میراث کی یا پوصیت سره نو دا چې واجبو تصدق دي باید چې دا صدقه دي د بوریدرې ځاوند روایت په 3 مراتن چې د نه ځان راغله رسول الله صلوات الله علیه او وسلم توقاله ویل کوم توم ز تصدقت علو مما خیرات کله خپل مورباني بي ولي د 3 ايو وينو ان ها ماته او د مور د مامله د ترک تلکل ولي د او د منځه پریشرا مات و مراث کرالا اللہ پیغمبر اوپر من ک و جب عجروں کے عجر و عجب شوئین ایک چکمہ سے جرامی واپس شوطات و مراث کی دا ترجمہ طلبات ثابیت شو اداغت جمہور و مسلکت اداغت جمہور و مسلکت اداغت نور تب اسنا کئی آلن ما نئیو انہا مات دا مورد عمرت پریبانی روجید کی ایدیسی وی چاہید این قضاء و مقرر کیگی ان اصول <سؤال> معنی چیز روجید اغینہونی سمہ نبی علیہ السلام آو کتاب اصنگ و انشاءاللہ دیم اصحری تفصیل رازی کی نیابت پا عباداتو کی کم اکی جائز یا کم اکی ناجائز مدرہم تپوس آگی کو این عالم تحجد رغی مورز مہا حجد اکرون آئے جائز کیگی ايي ريتي وي چې قضا مو مقرر کړي شي دا نه دي زه ها جو کوم دا غي نه باب ما جاء في الرجل يوكي في الوقف دي باب کې مصنف د وقف بیان اګه مصنفو د وقف ذکر فزمن د کتاب الوصایای کې او د طریقې باندې بخاری سی مفهوم کړی دا, دا وقف مسائل امام بخاری په یمنه کتاب الوصایا کې ذکر کړی دي امام تیمرمزی سه په یمنه باب الاحکام کې د وقف مسلې ذکر کړې دي امام نسائی مستقلی عنوان سره یو مستقلی کتاب لري په اړه وزکر لري کتاب الاحتباس کتاب الوقفنا څنګه د پیخي کتابونو کتابو کې د وقف په امام ني ساي په کم نوم دا وځکړې وقفه لغت کی حبس او په اصطلاح کی اختلاف دې دایمان امام سیو او د صاحبین او کم مذهب چی د صاحبینو ده نن دا مذهب د ايم او ثلاثو همود دې امام سیو دا وقفه كيف حافظ العين على ميلك الواقب والتصدق بالمنفعت شعر عين أو ذات بها الدواقب با بيلك بانديوي أولا دغا كما مناقي أو بها إدي دغا بصدقك وليش بے درمانه غریبم استعمال اولیشی مان دارم استعمال اولیش لك از مکر چاوقه پرندې مان نه داده چې دا لري واقف په ملک ده او از چې کم آمدند دی دا مدن دا خلکو ته سرخه کولیش دانیلی میوی دې سری د صاحبه نو مستغdare حفظ العین على ملک اللہ تعالی والتصدق بمنفعتها دا غزات ما اللہ و ملک ماندیوی کم حفظ ملک بلچاہ دا پارای دا اغدا پارا پرش او دا دریجی کم منفعت دا بستاقه و دیش ماسالاتیقی کتاسویل لاکم یا سیدیجی پاکی خروجا دا, دا ملک نشوی لا الامالی کیا دا واقف ته مثال پیش کړئ چې واقف د ملک نخوزي ورګنه بل چې په ملک نه داخلي دا الله دا په مین حال نیمه ته پنیدباني وقف تعریت په شان دی لازم نره چې واقف جون دیو دغه موخوف سزبا دغه په ملک کې او جوپات شوه بیا نهقل ککیږي د واقع واه سو دغو په نه ک را چ چې خررسی مه شي کو شي پرو د واقعب ته دغه جایز ده په خپل جون کې هم معل کراحت او د صاحب نو ممثل داره چې ن چې وخ په د ور لاظ مونهلی انسان یو سیز وو نو دا بیا نو افستی دی دوا په ملک لازم غرزی او میراث بری کی جاری کړی نګر دی میراث بری کی جاری نګر دی میراث پکی نزه کی جبل چاہتا نقش او دی زمانه کی چې کوم حضرات حضرت تین او آ په تور کوي په غضب د صاحبانو دیو جن دیو کی د تلتم کر را ما سره بیان وای وای دا تاسو ودا چاغه مزمباني تفصیل خلق ته کوی جواب ده کلاونه کینو ټول جماعت نوراني کی ټول مدرسي وراني کی ټول عرص درهم برهم کی د ګندواني جباوري مسجد روان کړه مړی وره وې دي خلک به کته واچي او دې زما کې قیمت کړه ده نو په دا ده کو نه بیا خلک د قانونه جوړې یو مرې ورڅینتا شي نو دیو جن په تطوعه د نو هغه مسلک ته او دغه مسلک جای مسلا ته ووایې پوه شئ مستنی بودی باب کې نو عمر رضی الله تعالی عنه حدیث ذکر کړه دې اول حدیث مختصر دی او رس حدیث مفصل دایم نی عمر روایت ته د اصحاب عمر ارغان به خیبر حاصل کله عمر زهوځ مکه خیبر کې راوی د نبی السلام فاتح نبیوی جما حاصل کله زمکه جما نه حاصل کله یو مال چرتا ډیر قیمتي زما پنځه دغینه دغې زما کې نه بل قیمتي څه شې او چون کې وکمال او رزق زمير د موخه کرے راځي نو قرض عرض بونس منهای ما ته سرنګ امر کې فریق الله پیغمبر ورته په اوپر مې ان شه ته کړې کو غهاب اصلها دریدا اصل وقف کا وتصدقت بها او خیرات کې رجله راته کوي نه معنا نو سرهخه کله واغیده عمر اوې شان زده نه ودا خرڅو نه وخرڅو لې چې اصل څولې ناروا دي ان به وکيري شي ان په میراث جوړې شي دوی اوس شرط اولګول او دی حدیث دا معلوم شي دا شرط عمر زه هو لګولم او شرط دې شته چې تاسو په دې خارج مين شي پی امام سی وای چې په حقیقت توقف کې دا خبره داخله نه یو تخر سوال نه شوې نه شوې نه شوې په حقیقت کې نه ده شرط ورګې بیل خبره نه ګیلتي عمرانه شرط کوي او مايم بخاري دې کوم روایت ذکر کړی یانه عالمي چې دا شرط نو تو نبی عليه الصلاه والسلام ذکر کړی استعاذره چې دا عمره جام په خپل ویرو کنه به رسول الله ذکر کړیو نماز ترجیح ور کړلا حدیث مرفولره چې دا نبی رسول الله او بعض خلق محدثین نو تطبیق کړره په دې شان سره چې اوولن دا شرع عليه السلام ذکر کړیو روس تابع عمر زله وترنه دغینه مت ځانته کړېره نبی رسول ته کوم سید عمر زمو تم نسبت صحیح یعنی په کتابت کی عمر ځان تر نسبت کو خوده نه و ته چا سلام اوس د دې مصرف پسو کې دغه وقت چې کم سمارات دې مصرف کو سکیل دا به سر کېشي د په قرا دپاره قبا دپاره د ریقاو دپاره او چې په داه د الله کېیو مسااف د قبانه بعض مران ویل قبا د واقف او بعضې و چې زویل قبا د رسول الله صلی الله علیه وسلم او ریقابن مراد دی اغا مکاتبین چه اغبانوی دا اغو سرطون پدی که ازادش او پر از او پی سبیلی لانتالیبان مراد دی مجاہدین تی مراد دی او صبح چه حج تی غد مراد دی او ابن السبيل خوش و خیر مسافر دی ټوکی پی وزاده مسدد په کډال پاجر ټولی د بشره چې وځي په مېلمنولا په امومت په سعودي په دې خبرات وی ویلاج جنا حالا من نشته ګنا په چاوریا چې د دی ولایت کې نگرانی کوي اي اکو له مین حاجوري د نبیل معروف په تیریچه سره او ته امام صدیقانه دوستاتي ورکی خودمره خبره دا چې غیر متأثرین پی نبه مال ګرځون کې په دې کې داوا د ځنه کوي چې خپل مال وګرځي او خپل سرمایه راوګي زادان بشر قال وقال ما غير متأثرين معلا چې نبه وی راځي مال ګرځون کې دې لرا مال د خپل راځي مال نه ګرځي بلکې د دینبه ارترای منفعت او استیشی ادغه ده, ده حدیث دبار الګ تشریح و وضاحت ته تفصیل له موږ کې حدیث کې د غزمکونو نمونه نو کوم ازمکه چې عمر زه هو کب کړه دې کې د غزمکه ذکر کړو چې دا سمغ او سیرم او یو ځکه نو سمغ او بل سره مو اول کې نن یې ارلېکم په کی ذکر دی چې کوم عمر له دیونو او دا وختنامه ته نو یا هیبنی سعید وی چې دا د عمر لهونو سی عبدالحمید ابن عبد الله ابن عبد الله ابن عمر زمانه پاره لیکلو کړه وسه یې کړه نو سم نو کړه وسه دګې عمر زه الله د عبد الله زين الله د الحميد بدا د عمر نه شیشو خړواسه خړواسه دګې قال نتخالي عبد الحميد ابن الحمد الله ابن عبد الله ابن عمر بن الخطاب بسم الله الرحمن الرحيم دا باول سرګې دي کلبکاری ها عبد الله عمر دا ار از د ذکر بند دا عمر عمر بدل دا عبد الله نه په سمر ار مګ کی چې کوم په سمغه کړه دا مدینه کې د یزمجنه فقص من خبره له سمغه زما يهودو دي ذکر خبر کوم دا چې کوم حضور مشريق داسي مغرب داسي جنوب داسي شمال شان دا حدیث ته په پته ذکر وکړو ما کې اغه تفصيلات په کوم موضوع اپکه ورته تسیره ای چې غیر متاثرین مالن دا وخت راځي مال نه ګرځي فما فعلنه من سمریه اغه زائد شی دديد ميونه هو لسال او محروم اداغه اغه غربد پارهمي چې سوال کړي او د اغه غربد پارهمي چې سوال نکړي <تصفيق> قال والساقه تسقي سي بيان پکدام دښو ان شاء الله ولي صبر کله صبر زما کې نو ولي خو غشي هوابخي زمي اور دينه غلام له عملي د پارا د کار درې او كتبه مراقب او کاتب درج او خپل ميم واسبه او شاهد عبد الله بن ارقم تذکرخيالي کرجي سوق دسي ورسي دودي کې دوباره راخ ایمه حروف پلان او غوا پلان نه دي کی د خبر او د مصر سری بھارت ته نمک کی نو دغه وقف نامه می مختلف امارات ذکر کړي چې جنې توضیه کی تکرار راشي عمداه بھارت مسلسل اثرون خدایو کې اختلاف ذکر کې مې بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما اوصى به عبد الله عمر ان حدث بي حدث كثر تواقيش فدمان مرغ نداري کې و سيرم ابن الاقوى چه صمغ بر او سيرم با. <تصفح> ابن الاقوا بعد دا ده باهونون یو يو سيرم ابن قيسه کتاب السوم <سؤال> کی والعجیزی کررازی او کتاب السورات کی مشتر حق زان لده حسنی نامده داد باغ نامده والامدن لذی والعبدالذی او حق غلام فیهی چپدغا عازقونو کی ریب آغونو کی والمیا او اغس سل حسی صحم اللذی بی خیبر چی دا صحم اغوچ خیبر کی ورد ربارا او غلام د الله دی پیج په دغه خېبر کې ول او اغسلتي سی التي اغه اطعمو محمد ص فوا طعمه او په انعام کي ورکړل د محمد عليه السلام فوا دي غوراك سره تبوک مديني منز کې وزه نامه تليه حفصه ترې ولایت بكي حفصره جنها معاش تر سوجي جندي او موږ مؤمنين دا او موږ له او لوروا ام یلیه بیا بر دی ولایت کی زړه یې من اهل هه خواندان درای د اهل ده حفسین شردار چینه بابا کوله شی نه ماسته شه خرج وکیشی دیش د دینا کم زکی چې دغه کس او غانی او په 50 وخت کې دی انسایره وال محروم او په پیر چې سوال کوي او ذیل قربا پلاهره جو غنا بنای ادمان پاو چوری هوت دی ولایت کې ان حق تک خوراک وکړي او اکرایشترا طریقا یوی چې خوراکو کې یو واقعي علماء مينو دي نه دا به ټول شي نو دې حدیث یو قسم پورا الفاظ را یو خپل نه په مختلفو طریقو سره مستند پرا ذکر کړل دا خو نو مقبره دې باندې ځما کاو قبشي او تامشي او تمام د ریته څو کې کی ویلې پدې را دي چې انت څوک مړې خښه دا د بیا په بل <سؤال> وخت کې نشي استعمالې بل وخت پاک درسره جوړول جایید نه په خلق باندې چې دغه جمعه چې کنده بل ځای ته او دغه ځای ته کم سیسه او قبشي ناگید پارا مختص کلیشن باو ماانجا فی صدقت یعنی الماییت اما دمون کدو نکیدو خبر اوزا خوزم موز خمال <سؤال> پدیرانا مجلانا دپاس دیمیسی مسئلہ اوز خیالا مدید؟ مسئلہ دغا باو ماانجا فی صدقت یعنی الماییت باد بیانده کی تر غیبلی پا صدقی کی دمارینا دا دالی سنت والجمعات پنیز بانی جائز دا او کې بازی موت پرې کې کی خیلا پر نابو حریر رضا ہون روایت نبی صلی السلام پر محلی کرد جی انسان مرشی کشیام اللہ دا اللہ من سرسیہ شیام اگردی شیئرنا من صدقت ان جاریتین ینی دے صدقی جاریینا چلا ا چې دا سر چې پغې علمی سره سره پری ته خوځ غل ته عمل او داسی په حکم کې علمی مرکز جو لکه مد او او کې علمی سر سره چیقی جاری سره سر د په یلپو کې راي او تصنی پم دی او چې تصنی په منفات ټولو نه زیات لکه چې دا طویل پاتي تاسو غوري امام ابو داود څه ولیکتاب کړلي کړي او دا هغه نو نو تر خلکو ترسي امام بخاري کړلي کړي او هغه نو نو تر دیوته پوری سمروچی الله پهیلې کتاب پیدا ورته دا ډېر طویل کوي الله هغې په او په او باندې امام ابو داود اولادین صالحین <سؤال> یاد ولید صالحین چې دعا غواړي دلرا ما یو لماوی چې را یاده له هغه کې دې تفاقره چو ولد صالحوی دعا نام غواړي او د دغه ولدی صالحه منفعت بلار ترسي اورې دې کیسه کوي بغیر هیڅ څه نقیر با نه به نه دغه لی په باردا چا کی چمنشی بغیر د وسېت دا غره طرف د ما صدقه کیلې شي د شی زنه اندره وایته چې زنانې او ایه د رسوله انو میقن د ما چې اوپت تلتا مړه دا اوپت تیر دمصه ها هغه ستې شوې د نه په ځای مړه دا اولو نه ځانیک او کجری د حدیث مړه نه وې اچانکی لاتصدقت دی وصدق له او ات تصبي ور کوله اي دي سږي چي د سداو کوماري ترپنا نو پیغمبر اسلام وينه فتصدقي صدق او كان هذا غير ترپنا چپلو لوک ته شو ايتا زمور ترقينه منه صدق ورکيو په وصول ورکي ادمي په کور کې د په غلي مخني نه منه او جي بیا د راته خو دا फरक نه لری چې تاسو دا ټوټه ګرام دیو تاړه والے صدقه خدام نه چې ډیر پهول اورد باندې یو کرولو په خرچ جمعات کې دی ورکی غریب نه دی او هغه نه کوي صدقه دا نه چې پهول اورد اچاله وړوالیو اچاله او څه وره هغه نه کوي نوم نه کوي نومواله دی ن عبد الله <سؤال> میا په ځوان درو ته چې اوسړی وې د مور چې نو 14 نو ایدی ته په دې درڅې کې به صدقه راغینه وکم نو میر اسلامي او دا څړی وې زمای یو باغ ده مخرب منس باغ او دا تا کوم دا الله پیامرانې قط صدقته چې ما اخرت کولې به د بغستانه نه دغه مور ترپنا دې صدقه دی الحوا په هواري دي نه دي دا غنني چې بس د یک پوښ کاو وسی باو ما جا في وسیعت الحربی يسلم وليه احیل زمیه احیل زمیه احیل زمیه احیل زمیه بیان دیگه چی پس وسیعت ده حربی کی یو کافر صلاح وسیعتو کی او دا غا حربی ولي چوی نو اغا مسلمانوی نو احیل زمی پری ولی مسلمان چنافیز کی تغواسیت ده کافر لر مسران په لہا کافر پلار دی. او اغا وسیعت وقللو چی ما پسی بدیسی دیسی, دیسی وکی مشریک پلار دی او زوی موحد دی نو آیا پا دی موحد زیبانی لازم دی چیز دا مشریک پلار دا وسیعت ناتیز کی دا ترجمه استفحامی دا من این حدیث پانیش انسان سوچ پی کروکی من جواب پخفلو رکی ندی لازم او ندی جائز ده جاکی ده د کپر و ده شرکوی من ده اغنه که ده رمسه خیراتشی ده اغدا طرف پیدا نورک ده صحیح قیده وحیی ده بام کی مستنیب حدیثی کر کرده ده شعاس ابن وائل ده مشرکو اگر چی ده نبی علیه السلاة و السلام زمانه مندلی و ده وزیت کرده چی ده درن ده ازادشی سلغ و ازاد کرا دزوی حشام حشام امنی آسم نوائل پانزوز غلامان او دا حشام مسلمان او دا حشام مسلمان او دلی اغیو خدمه شو او نجو چوه قفتان مدرسې بیشتر تاکیی خرسیشت او نویلی شپده پتوین دی مدرستان جی وقعب وقعب و چې تاام شي ی وقع بل و نه مستی د تابونو ور کمه د د هیام مسلمانو پ اولامان ز کړی او پ پات غ بل امرس ا وکړه چې دغ پ باقی زاد ک ې د پامبره سلام نه تپوس وکمه د د بیا سرات اسلام خاطره و دله په بره. <تصفيق> ان ابي اوث لما باباو شتكل لي 100 رقبه فزادوا له 100 غلام وان هشام بن يوتن هشام تشري اعطى قاذر قرلي ان 50 قنصص وبقيتها اطري عليه بضعني 50 رسول الله صلى الله كان مسلما ادا حاس مسلمان او تاس و ازاد کلو ایدنه یا تصدقه کلو ایدنه یا تحج کلو ایدنه داورت رسیده دردن اگر محلوشتی دیخو مسلمان نده نوازی بی ازاده وی خو پیداغتا نردن باؤ ما جاک رجلو یموتو وعلیه دین باظ میں پویان دا اغسی کی چراغلی تبارا دا سڑی کی چی مرشی قرض وی ولہو وفا قرض پارا وفاوی وفا ما ندادا چی دا غمڑی دمر مال پری خیوی چی اگ قرض پی ادا کی چون کی اگمال دا سی چی کل, کل, کل فرض چې څنګه مال بل هيڅ کی او فرض بل شنه نه سی او د طلب د مولت کې د خپلو قرظ او د به ریپک د واریث سره یې مکسدانه چې د دا قرظ دارانو لپاره دی چې دا وسه واریث سره ریپک او خپل وارث او ریپک و کې دی شید واریث نن څنګه یې پریباب کې مصنف د جابر ابن عبد الله او د قرض حدیث ذکر کړی دی او دا حدیث امام بخاری او ام مختلف زیګونو کې ذکر کړی په کتاب کې شابور کیږي درنه د دین د جابر امام البخاري کتاب الګیو کې ذکر کړل کیدل کیدلو کی کتاب الاستقراض کې کتاب الہی باقی کتاب الوصایا کې او علامات و نبوت کی کتاب ضیافت پہطور کی ذکر کر جابیر بن عبداللہ بن عمر بن حرام تے کی شیر شو او نا عبداللہ جو وہد کی شیر شو او اور جابر دا غزے دا راغوارث ہو ان ابا توفیا دا خبر ورکل چې د پلارو پاتشي يو او پریغه او پدانمن دیر شوسقره یو سړی دی يهودي ان دی یو يهودي پدوان دیر دا بوخاري د حديث نومعلومې کې چې پدوان دیر د کوم د ډېر زیاته او د دې حديث نومعلوم چې دا دیر شوسقو لیکن د دې حديث او د بوخاري د حديث سند تعارض نه راځي دا ډیر شوستر قصيب د یو يهودي نور غنه دې ذکر کړ نورم داتیو فاستن زرهو جابر او د مولانا تو کلو دغه يهودین جابر هغه انکار وکړلو اصل کی تفصيلي حدیث تاسره جابر رضی الله تعالی اول دغه قرضدارانو سره دا خبره چې تاسو مو बाप را قرض مات ماتي و او انکار وکړ به ورته ویجريږي او کې ماتلک موله تر کې دي امدن و شي نمبر نمبر مزازو قرض تاسو تر کول شي نو به انکار وکړو نو مجبورش د نړی اسلام خات لال شهادت خبر کیږي دا اجازه راځي قرض یې اوس چې کم ده نو لا پتل د یو کله کړه یو درنه پرې کې کټه وسه خبره وکړي نبی رسول الله د خبره وکړه نو هو انکار وکړو د ما پاینا یو وسه خبره وکړه د ما ولدنا او انکارو فلدينا نو نبی رسول الله جابر زه ته خپل باغ تراشه کوم جستا باغ له او د باغ کجوري جدا جدا ځای کې دی یو ډېر دبر څه خلقته او بیا ماته خبر راکته در زم تران چې جابر زنه هو ایماد سی اوخلله نبی رسول <سؤال> الله صلی الله علیه وسلام چراغی بیرینا تاوشو او دا ډیرو کې او زه د واغان نه برکت او کې او ماته ویته سره زرا نه غواړه هغه ته پیمانه کول مې داړم شما پیمانه کول قرضداران چون او ته ما دوسم ره کو ته د تور شو او ټوله لړ ما چې ډیری ته او خاطر مې سره کمې براغره کړې دې کمې نه وراله دا کې زمون خیال داو چې دا چې ته په ډیره مد کې دا قرض اورځولې شنو او زمونګه د باغونه او مونږ یې دا په څوکاله کې دا باغونه چا کې دا قرض پکې ختمي او حال دا چې په دغه باغونو کې یو وړو کې باغ او بل غټ باغو الله جلشان هو د وړو باغ د یو ډی نه ټول قرض ادااکله بنظر روایت کې را ځي چې بیاری سراتو سلام ما ته و چې لاړ شو او او بکه مره خبره نو دلاړه ما ته لاور هغه دواو و اهم ته پته لګي د ریوا چې نبی عليه السلام په نفیس کله بغد تشریف ويوړو نو موږ هم چریسي بکې دا نبی عليه السلام موجهزه دی او د امام بخاري د احادیث علامات النبوت کې هبا فکل نجابر الرسول الله عليه السلام خبری وګ جابر الرسول الله صلی الله عليه وسلم چې سفارش وکړي د غره پار د يهودي تا راغه نبی رسل دې يهودي څخه خبره وکړي ریواغلی <متازش> می ویده کجوری د دو په بدل د هغه کې چې دغه را په دوانې دي اره انکار وکړ نه ویره سلام خبرو په دې نه ورو چې مولاتو په دې انکار وکړو وثاق الحديث حديثونه رات او روان او او چلولو دا څنګه چې بیان وش اخرو کتاب الوصای اولو کتاب الفرایس